Pista 26 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drumba, volumul 1, pagina 285 Urmau arcașii, călăreți care tăgeau din fuga calului, o tactică a cărei mare eficiență s-a dovedit în luptele contra detașamentelor compacte ale legiunilor romane. Urmau trupele arcașilor care luptau din turnurile de lemn instalate pe spinarea elefanților. Masa mare de pedestrași, țărani prost în armați, nu conta prea mult. Detașamentele de cavalerie grea, constituite din nobil de frunte, erau echipate într-un fel care le asigura o extraordinară forță de joc. Caiii erau cuirasați, cu piei groase de bou, iar călăreții erau înarmați cu platoșă, lance lungă și arc. De pe său înconjurat de stagul și protejat în mijlocul corpului de cavalerie grea, regele în persoană conducea operațiile militare. Persanii practicau tactica replierii, retrăgându-se în fața inamicului după ce ardeau totul în urma lor sau după ce provocau inundații. Înainte de începerea unei bătălii, avea loc ceremonia purificării rituale și a invocării cerului. Pentru a se cunoaște exact pierderile suferite, fiecare soldat depunea la începutul luptei o săgeată într-un coș. La sfârșitul luptei, fiecare își lua înapoi săgeata. Numărul săgeților rămase indica numărul celor uciși. Dacă, în materie de știință militară, persanii nu erau într-un nimic inferior romanilor, același lucru se poate spune și în ce privește organizarea administrativă a țării. Darius Sândi și-a împărțit imperiul în 23 de provincii, număr la care s-a adăugat apoi alte trei, având în frunte fiecare câte un guvernator numit satrap, îngrijitorul țării. Ales de rege, dintre membrii familiei regale sau din cele mai înalte familii nobile, el răspundea direct în fața regelui. Satrapul răspundea și de perceperea dărilor care erau stabilite de la caz la caz cu o mare precizie. Răspundea de recrutarea oamenilor în timp de război când era decretată mobilizarea totală, precum și de administrarea în provincia sa a justiției. Alături de Satrap, în sarcina căruia deci cădea exclusiv administrația civilă, era plasat guvernatorul militar al provinciei respective, depinzând direct numai de rege. Pe lângă un înalt funcționar, însărcinat cu perceperea dărilor, Sotrapul mai avea alături și un secretar numit de palat, care avea misiunea de a ține legătura direct cu casa regală. Nota 1 O poziție specială deținau cetățile grecești și feniciene din Asia Mică. Ele și-au păstat instituțiile, trupele lor și chiar propria lor monetărie locală. Închei nota în sfârșit, pe lângă contactul permanent și direct cu guvernatorul militar și cu acești secretari, regele își mai avea pentru a-i controla pe satrapi și pentru a le verifica obediența și un corp special de inspector, numiți Urechile Regelui. Aceștia vizitau o dată pe an sau inopinant, chiar de mai multe ori satrapiile spre a controla gestiunea. În caz de nevoie, puteau dispune și de forța armatei. În perioada arsacizilor, funcția de satrap a devenit în general ereditară. Procedura administrativă, totdeauna scrisă, era redactată de obicei în armata imperială Reih Saramaih, imba internațională pentru operațiile comerciale. Reih Saramai se scrie r e i c h s a r a m a i c h în frunta conducerii centrale stătea regele, asistat de un consiliu. Acest consiliu cu caracter permanent era compus din șapte consilieri ai regelui. Sub dinastia sasanizilor a căpătat o mare importanță funcția de mare vizir, prim-ministru care, în numele și sub controlul, măcar teoretic al regelui, avea în mână toată puterea în stat. Marele vizir ținea locul regelui când acesta lipsa din capitală, iar în timp de război îndeplina și funcția de comandant suprem al armatei. El controla și îndruma ministerele ca să întrebuințe în un termen modern, al căror cap se ocupau de problemele armatei, ale finanțelor, ale justiției, ale impozitelor, ale cagelariei statului și așa mai departe. Sub regii sasanizi care au perfecționat la maximum acest complex aparat birocratic centralizat, provinciile erau împărțite în districte, iar acestea în cantoane care cuprindeau până la ultimul sat. Populația persoană propriu-zisă, de aproximativ o jumătate de milion de locuitori, abia era scutită de dările mari. În schimb, asupra ei grevau sarcinile administrative și îndatoririle de ordin militar. Pentru a face față imeselor cheltuieli, ale armatei, curții regale, aparatului birocratic, lucrărilor publice și altele, statul dispunea de diferite resurse. Veniturile proprietăților funciare, nesfârșite ale casei regale, monopolul de stat al minelor, taxele vamale, prate de război, taxele și impozitele interne, tributul plătit de țările supuse și altele. Impozitele erau stabilite în funcție de zona geografică și de rezultatele obținute pe genuri de proprietăți, pe casă, pe grădină, pe vite, etc. Cei lipsiți de proprietăți funciare plăteau taxe personale fixe, anuale, dar și taxe extraordinare, cu ocazia nașterii unui copil pentru o căsătorie și altele. Tributul impus țărilor supuse era stabilit în monedă de argint, uneori aur, dar și prin contribuții suplimentare în natură. Nota 1 dar și altor țări cu care Persia Hemenidă era în relații de vasalitate impusă fără a exercita o guvernare directă, ci doar o hegemonie. Aceste daruri, obligatorii însă și plătibile la date fixe, aveau și un caracter variat. Astfel, Arabia aduceau anual 33.000 de kg de tămâie, Etiopiei aduceau tot la 3 ani 2 kg de aur brut, 200 de trunchiuri de len de abanos, 20 de colți de elefant și 5 copii negri. iar cei din regiunea Caucazului deruiau perșilor tot la 5 ani câte 100 de băieți și 100 de fete. Închei nota Districtele tributare nu coincidau întotdeauna cu satrapiile. Astfel, media era impusă cu 450 de talanți de argint, egal cu 15.120 kg, dar și cu 100.000 de oi anual, precum și cu nutreți pentru un număr de 50.000 de cai. Cilicia cu 500 de talanți, egal 16.800 kg, dar și cu 360 de cai albi. Babilonia, 1000 de talanți, egal 33.600 kg de argint, dar și 500 de copii care deveneau eunuci. Egiptul, 700 de talanți, egal 23.520 kg, dar și pescărie, precum și grâu pentru hrana, au 150.000 de soldați de ocupație. Capadocia 360 de talanți, egal 12.096 kg de argint, dar și 50.000 de oi, 1.500 de cai, 2.000 de cateri, populațiile din India, 360 de talanți de aur, egal 8.352 kg în aur brut. Administrația Imperiului era deservită de cele mai bune drumuri și de cel mai perfecționat sistem de comunicații pe care le-a cunoscut antichitatea până la romani, care de altfel s-au servit de modelul persanilor. Receaua stradală, creată de Darius I, era vastă și bine întreținută. Drumurile erau în mare parte pietruite și bine păzite. Unul din acestea, drumul care de la Sardes prin Efes ducea la Suza, lung de 2683 de kilometri, avea tot la 24 de kilometri hanuri, deci în total 111 hanuri, totodată și stații de poștă cu cai permanent la dispoziția funcționarilor, regal și guvernamental. Aceștia puteau străbate distanța Sardes-Suza în numai șapte zile, în timp ce caravanelor le trebuiau trei luni, ceea ce însemna o viteză de 383 de kilometri pe zi. Alte drumuri mai scurte, servind deplasărilor continui ale curții, erau pietruite cu de piatră. În zonele de munte, pentru comunicări urgente, administrația statului avea la dispoziție și alergători pe destrași. Societatea Persană. Regalitatea. Organizarea societății persane a ajuns în perioada sa sanită la o ierarhizare foarte precisă și rigidă. Întreaga viață și civilizație persană era structurată în funcție de poziția proeminentă a aristocrației. Societatea era împărțită în patru clase închise, trecerea dintr-o clasă în alta de sus era, cu extrem de rare, excepții imposibilă. Aceste clase erau a preoților, a militarilor, a funcționarilor și a poporului. În interiorul acestor clase existau diverse subdiviziuni. De pildă, în clasa funcționarilor erau incluși scribii, și astrologii, și poeții de curte. În rândul poporului intrau numai țăranii, dar și negustorii și meșteșugarii. În acest sistem nu erau considerați și sclavii de război. Sclavia rezultată din vânzarea copiilor sau a debitorului nu exista în Persia, care nu au avut niciun rol în viața economică. Clasa sacerdotală se bucura nu numai de prestigiul pe care îl conferea funcția sa spirituală, ci și de o mare influență în viața socială și economică. O influență cu atât mai mare cu cât ea dispunea de considerabile proprietăți imobiliare și de venituri provenite din dijme, din taxe percepute pentru îndeplinirea unor acte de curt, din donații precum și dintr-un fel de amenzi religioase pe care le aplicau arbitrar celor care păcătuiseră preoții erau organizați într-o ierarhie precisă și complexă, conducându-se după legile lor proprii și deci formând un fel de stat în stat. Nota 1 Preoții numiți magi un termen generic după numele unuia din cele șase triburi ale confederației mezilor, tript care, asemenea tribului lui Levi, al leviților evrei, se specializase în cunoașterea și practicile riturilor religioase. Fanatici și intoleranți, magii deținau și conducerea învățământului laic. Mai târziu, unii magii de origine socială mai modestă practicau și vrăjitoria. Închei nota! Prin poziția sa socială și puterea sa economică, prin atitudina, atribuțiile și îndraga sa activitate, clerul, care în epoca Hemenida a devenit cler al religiei de stat, servea puterea politică centralizată. Nota 1 În epoca sasanidă, când religia lui Ahura Mazda, mazdaismul a fost impusă ca religie de stat, clerul a ocupat locul cel mai înalt în ierarhia socială. Regele a devenit el însuși șeful suprem religios. În funcția de conducător suprem al statului, regele Epocii Sasanide era ales aproape întotdeauna de un colegiu compus din trei persoane, dintre care cuvântul decisiv îl avea căpetenia magilor, ceilalți doi erau mare revizor și comandantul suprem al armatei. După ce, în prealabil, căpetenia magilor se consulta în secret cu preoții săi importanți. Închei nota Clasa conducătorilor militari și clasa înalților funcționari ai statului proveneau din rândurile aristocrației. În sânul acesteia locul de frunte, îl ocupau cele șapte familii. Familii mari, proprietari de pământuri, se bucurau de o serie de privilegii ereditare. Într-un timp, ajunseseră chiar să fie ei cei care îl alegeau pe rege. Existența lor era împărțită între războaie, vânătoare, banchete și plăcerile haremului. Cu timpul, în epoca sasanită, obiceiurile s-au mai rafinat, nobilii s-au pasionat pentru jocul de șah și pentru diferite jocuri cu mingea, totodată însă cultivau și poezia, muzica și chiar științele. Marii nobili, latifundiar, trăiau în capitală, în anturajul de curte. Nobilimea mijlocie trăia pe proprietățile ei. În ce privește mica nobilime, acesta nu se deosebea prea multe de căpeteniile statelor. Toți nobilii însă, din toate categoriile, se considerau vasali ai regelui. Nota 2. Oricât ar părea de anacronic și deci de nepermis să se vorbească de feudalism în antichitate, în realitate, asemenea, relații de tip feudal aici existau, atât în raporturile nobililor cu regele, cât și ale țăranilor cu nobilii de pe moșile cărora trăiau și lucrau. Închei okay, nota. Țăranii, oamenii liberi, erau liberi numai în teorie, practic, ei erau iobagi, supuși numeroaselor corvei și plății dișmelor. De asemenea, servituți erau scutiți numai cei cu o jumătate de milion de locuitori din provincia Farți, considerați persipuri. Țăranii erau legați de pământurile pe care trăiau, putând fi vânduți unor proprietari odată cu moșile pe care trăiau și lucrau. Printre celelalte servituți, țăranii aveau și obligația de a presta serviciul militar în timp de război ca destrași. Ei trebuiau să-și procure singur echipamentul și armamentul, fără să primească nicio soldă și nicio altă recompensă. Populația modestă a orașelor, de exemplu meșteșugarii și negustorii, era mai avantajată, plătea doar taxele personale asemenea țăranului, în schimb era scutită de a presta serviciu militar. Într-o vreme, în epoca sasanidă, statul persan căutase să se intereseze de situația muncitorilor, reglementând condițiile de muncă și cuantumul salariilor. Salariile erau precis fixate și diferențiate în funcție de vârstă, de sex și de calificare. Se pare că ar fi existat chiar centre de angajare a muncitorilor, cel puțin pentru lucrările publice. În vârful piramidei sociale trona monarcul monarhul absolut, supremul său prestigiu, sacrosanct și autoritatea sa absolută, nelimitată, regele și le revendica de la zeul suprem, Ahura Mazda, al cărui ales și vicar se considera a fi. În contextul istoriei antichității, ideea monarhiei de mandat și de drept divin nu este o idee nouă. Nota 1. Anacronica formula mai persistă încă și azi, chiar în unele țări europene. Închei nota. Nu e nouă nici ideea că îndatorirea regelui este să iubească adevărul și dreptatea, să vegheze asupra aplicării legilor și să-l protejeze pe cel slab și asuprit. Aceste prescripții, asupra cărora codului Hammurabi insista în mod deosebit, se găsesc formulate și în doctrina regalității Egiptului antic, dar nicăieri acestea nu sunt exprimate cu atâta claritate și într-un mod atât de stăruitor ca în declarațiile regilor persani. Citez. Eu am iubit dreptata și am urât minciuna. Am vrut să nu se facă nicio nedreptate văduvei și orfanului. L-am pedepsit cu asprime pe cel mincinos, dar pe cel care a muncit cinstit l-am răsplătit. Închei citatul. Afirmă cu mândrie într-o inscripție Darius. Nota 1. Este o idee în acord deplin cu morala predicată de religia persană pe care mulți scritori greci o elogiau, ca de pildă Xenofon în Ciropedia, idealizând figura lui Cirus cel Mare. Închei nota. De asemenea, monarhul persan ținea să fie considerat și trebuia să apară în ochii supușilor săi ca un adevărat model de luptător. Citez: m-am dovedit a fi cel mai bun călăreș și cel mai bun arcaș, am fost cel mai iscusit dintre toți vânătorii. Orice lucru, era în stare să-l fac cel mai bine, închei citatul, spune același Darius. Spre spori și mai mult în ochii supușilor lumina supremei sale demnități, dându-i de totodată și o aură de mister, regele ținea să rămână cât mai inaccesibil. Era închis în palatele sale, nevăzut nici chiar de înalții demnitari ai curții, decât în ocazii excepționale. Nota 2. Regii aveau mai multe palate, mutându-se mereu dintr-unul într-altul, la pasargate și Persepolis în Persia, în media la Egbatana de asemenea în Babilon. Dar reședința lor predilectă era în Elam, la palatul din Suza. Închei okay, nota. Se înconjura în schimb de muzicanți, care erau foarte estimați, luau parte la ceremonii și îl însoțeau pe rege la vânătoare. Vânătoarea era plăcerea aleasă a regilor persani. Vânătoarea în parcuri închise, paradise, în care erau ținuți tigri, o specie mai mică de lei, apoi mistreți și urși, onagri și gazele, struți și păuni. Agricultura Meșteșugurile Resursele economice care au alimentat colosalul edificiu politic și social al Imperiului Persan au cunoscut o evoluție firească de-a lungul celor patru perioade istorice: Ahemenidă, 550-331 înaintea erei noastre; Elenistică Seleucidă, 331-250 înaintea erei noastre; și Arsacidă, 250 înaintea erei noastre 224 era noastră; și Sasanidă, 224-651 era noastră. Bața economiei o constituia agricultura, marea proprietate agrară lucrată de țăranii legați de pământ și mai puțin de sclavii prizonieri de război. Mica proprietate agrară s-a păstrat mai ales în provincia Afars, regiunea de origine a dinastiei Ahemenide, dar și aici în proporție redusă. Se produceau cu pregătere ori și grâu, se cultivau măslinul și vița de vie, se practica pe scară largă apicultura, se creșteau vaci, capre, oi și animale de povară, cai, asin, catări. Subahemenizi s-au realizat pentru prima dată o irigație a terenurilor prin canalizare subterană și, probabil, ca în Grecia timpului, o asanare a terenurilor mlăștinoase. În timpul dinastiei Seleucide a luat o mare dezvoltare cultura multor specii de plante. Multe au trecut în această epocă din Iran în Europa meridională, bumbacul, lămâiul, măslinul, curmalul, smokinul, pepenele galbe. Acum s-a dezvoltat și tehnica agrară, au început să se practice trei asolamente anuale de cultură, au apărut noi proceduri de irigație și noi metode de cultivare a viței de vie. Marile proprietăți ale coroanei, ale templelor, ale nobililor, au fost fracționate spre a fi distribuite orașelor sau coloniilor militare. Ca urmare, mulți țărani gaz de pământ au devenit arendași, iar cei de pe pământurile dăruite orașelor au devenit țărani liberi. Acesta a fost marea operă politică și socială a epocii seleucide. le ucide. Dar sub dinastiile parților, în perioada arsacistilor, au apărut din nou marile de artifundii. Mica proprietate a dispărut încetul cu încetul, țăranii și-au pierdut libertatea, devenind tot mai oprimați de mari proprietari. Se notează acum progrese în zootehnie, nu însă și în tehnica agricolă. Este perioada când din China s-a adus piersicul, caisul și viermele de mătase, iar din India trestia de zahăr. Și în epoca sanidă, baza economiei a continuat să rămână agricultura. Nu s-a înregistrat însă acum decât o agravare a situației țăranului. Trecerea spre modul feudal de producție devine tot mai evidentă pe proprietatea nobilului, domină sistemul economiei închise. Țăranul produce tot necesarul consumului pentru stăpânul său, de la grâu, carne și umd lemn, până la vin și fructe. Peșteșugurile au început să iau dezvoltare la orașe încă din epoca ahemeniților, pe marile moșii, însă producția artizanală încredințată servilor a continuat. Latifundiile își aveau propriile lor meșteșugari, dulgheri, templari, fierari, țesători, morari, etc. Meșteșugarii din orașe lucrau de pildă articole de îmbrăcăminte, dar și bijuterii sau veselă de bronz, argint și aur. Progresul artizanatului era asigurat de marile rezerve de materii prime, obținute și din import de care dispunea imperiul. Lemnul era adus în special din Asia Mică, Liban și India, iar metalele, arama, fierul, aurul din Cipru și Palestina, din Liban și Asia Mică, din zonele nordice ale Mesopotamiei sau din regiunea Caucazului Meridional. Carierele din munții Elamului furnizau cantități suficiente de marmură pentru construcția palatelor regale, Minele din Corasan erau bogate în pietre semiprețioase, în special turcoază și cornalină. În timpul dinastiei se le ucide, olarii, țesătorii, incizorii și cizelatorii și-au intensificat și și-au perfecționat producția. Alte meșteșuguri s-au perfecționat sub dinastia arsacidă, pielăria, producția de arme și a obiectelor de sticlă. În epoca Sasanidă, statul nu se îngrija numai de propriile sale ateliere, ci exercita un control sever și asupra atelierelor particulare, care produceau articole necesare în primul rând curții, armate și administrații, stabilind prețurile produselor și salariile lucrătorilor. E remarcat faptul că, în aceeași epăcă sasanidă au început să se constituie anumite corporații de meșteșugari, un fenomen care, prin intermediul arabilor, se va transmite europa medievală. medievale. Comerțul, transporturile Practica comerțului nu era ținută de persoane în mare cinste, de aceea comerțul a rămas aici, în mare parte, pe mâna străinilor, babilonieni, evrei, armeni sau fenicieni. Comunțul persan a fost puternic stimulat încă din epoca ahemenizilor datorită realizării unității politice a întregului orient apropiat sub persan, împărțirii imperiului în satrapii conduse de o administrație centralizată, creare unei bune rețele de transport și comunicații, sistemului perfect de stabilire și percepere a taxelor și impozitelor, precum și a fluxului de aur și argint în cantități imense în trezoreria statului. Considerabil stimulat a fost comerțul persan și de introducerea pe tot teritoriul imperiului a unui sistem, unic de măsuri și greutăți, mai ales prin introducerea monedei. Nota 1 Forma cea mai veche a comerțului era cea a schimbului în natură, apoi valoarea mărfurilor era stabilită în capete de vide. Unitatea de măsură a valorii o constituiau și anumite obiecte pe care le-a înlocuit în introducerea bronzului, iar mai târziu a argintului și aurului. În Creta, în mileniul al doilea, înaintea erei noastre, bucățile de aur sau de argint, cu funcție de schimb, aveau forme de bare, de cap de taur sau de piele de vită jupuită. Cetățile grecei și bancherii particulare au avut ideea să imprime pe lingouri cu o daltă sau o pecete, o marcă sau o ștampilă care garanta greutatea, puritatea și valoarea metalului. Când imprimarea s-a făcut pe bucăți de metal plate, aproximativ rotunde, pe amândouă fețele, a apărut simultan în mai multe centre comerciale, dar în toate... În secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, moneda propriu-zisă. Cresus din Lidia a fost primul rege mediteranean care a bătut monede de aur, după el dar și a reprodus pe monede bătute de el propriul său chip ca suveran divinizat. De altfel, ca o garanție dată de însăși divinitatea sau de reprezentantul ei pe pământ valorii acelei monede, multe monede antice aveau imprimate imagini de regi divinizați sau de simboluri ale divinității. Închei nota! Moneda mică de argint apăruse încă din secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, dar adevăratul sistem monetar bimetalic cu monede de aur și de argint datează din secolul următor, când regele Cresus l-a introdus în țara sa, în Lidia, și după ce apoi la sfârșitul aceluiași secol, al VI-lea, înaintea erei noastre, Darius l-a adoptat și în imperiul său. Grația avantajelor incalculabile pe care le prezenta acest sistem monetar, Persia a putut stabili încă de la începutul Imperiului relații comerciale externe de o extindere geografică, din Grecia până în India și Ceylon și de un volum de schimburi necunoscute până la acea dată. Negustorii persani din timpul ahemenizilor au ajuns până în regiunea Dunării și Arinului. Navigatorii întreprindeau mari lăcătorii de explorare de la curile Indusului până în Egipt, ajungând mai târziu chiar până în zona Gibraltarului. În secolele 6-5, înaintea erei noastre, volumul schimburilor comerciale a atins nivelul cel mai înalt. Persia importa vase de bronz și obiecte de bodabă din Egipt, ambră din regiunile nordice, spade și scuturi din ținuturile mării, Egeie, țesături din Corint, Milet și Cartagina. Interesant de notat este faptul că apariția și răspândirea monedei a favorizat și dezvoltarea comerțului bancar. Acest fel de activitate era cunoscut în Mesopotamia încă din mileniul al doilea, înainte erei noastre, dar în Persia deosebirea era că în timpul dinastiei a Hemenide, băncile nu aparținau statului, ci în această epocă se înființeaseră aici adevărate bănci particulare. Sub le ucis le uciți Persia exporta articole de îmbrăcăminte și obiecte de podoabă, fie și cupru, plumb și pietre semiprețioase, covoare și câini de rasă, importând, printre altele, aur în mare cantitate din India, Bactriana, Armenia și regiunea Caucazului. Recii se le că acaparase aproape toate bogățiile țării, organizând un aparat fiscal centralizat extrem de riguros. În perioada următoare, volumul exportului a crescut, în schimb, la import au apărut articole noi, papirus purpură. În cele din urmă au apărut elemente noi care au dinamizat mai mult comerțul mondial iranian. S-au format colonii stabile de negustori, mai ales sirieni și evrei. Casele comerciale, exportatoare s-au specializat, negustorii angajați în comerțul interior de asemenea. Dar fenomenul cel mai important a fost apariția poliției într-o formă nouă. Nota 1 Poliția era cunoscută în Mesopotamia încă din mileniul al doilea, înaintea erei noastre, având însă o întrebuințare limitată, cosemnând doar recunoașterea unei datorii și stabilind data când suma menționată trebuia achitată. Dar începând din epoca Sasanidă, poliția va deveni în Persia un document de posesiune oficial recunoscut. Închei nota. Cu toate acestea, în epoca sassanită, comerțul exterior persan a stagnat din cauza că statul, stăpând pe importante monopolul și impunând o fiscalitate excesivă, intervenea prea mult în afacerile negustorilor, ceea ce împiedica mult funcționarea normală a liberului schimb. Un progres cu totul remarcabil l-au înregistrat și mijloacele de transport de-a lungul perioadelor celor patru dinastii. În timpul primei dinastii persane au fost pietruite porțiunile de drumuri deteriorabile de intemperii. În secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, s-a inventat un mijloc de protecție a copitelor animalelor de povară, constând dintr-un înveliș de aramă sau confecționat din păr de capră ori de cămilă. Potcoava va fi inventată în secolul II sau I, înaintea erei noastre. În acest timp, constructorii din diferitele regiuni ale imperiului au construit nave cu o capacitate de 200-300 tone încărcătură sau nave fluviale de 100-200 de tone, corobii cu pânze și vâsle care puteau parcurge până la 80 de mile marine într-o zi.